аж почервонів, аж задихався. Та й росте воно в яслах, підстоловаво-підлавов, їсть кулаки, умивайся сльозами. А підросте, та й щось воно вкраде, бо воно ж ніколи добра не знало, та краденим хоче натішитися. Дивися, йде до тебе Шандар, скує тебе, наб'єси як товарени, бо ти тато злодіїві, та й мусиш з ним бути в змові. Та єс злодій навіки. Але це не решта. Конець ще напереді. Найби син ваша дитина, а людський злодій, найби зогнив криміналі, бо злодія не шкода. Найби. А то вони озьмуть здоров'я, та й дають до шпиталю лічити. А потім пускають письмо до віта, аби тато платив кошта. З хати вигоняють, під пліт викидають з бебихами. «Ідеш до Віта, по руках цілуєш віточку, віберіть і цієї кари!» «Ти, каже Віт, бідний чоловік, то може її випустим. Але яку я вігоду буду мати за твою вігоду!» з плечима, складеш як ці зорик, та й кажеш, «Місяць вам буду задурно служити!» «Так, це не так, люди!» «Правду, кажу?» Це брешу, як пес. Все так. Цілий гатунок такий одного сте слова не замилили. Іван дрожав цілий, чув на собі цілу вагу страшних своїх слів. Аби сте не казали, люди, що кранчу над головами своїх дітей, як воро над сервом. Не кажіть, люди, не кажіть. Я не кранкою, я правду говорю. Мій Жель кранкає, серце, кранче. Очі його запалилися, і в них появилася страшна любов до дітей. Він шукав їх очима по хаті. Бо виглядає так, що я свої діти геть позбиткував, гірше як темний воріг. А я, видіти, не позбиткував. Я лишень пригорнув сперед очей сьогодні, і завтра, і рік, і другий, і подивився на мої діти, що вони там діють. А що муздрів, та й сказав їм. Я пішов до них у гості, та й кров моя застигла на їх господарстві. По хвилині. Якби до тої Канади не було морів, я би їх у міг забрав, та й б піща з ними туди пішов, аби їх занести далеко від цього поругання. Я би ті моря берегами обходив. Куми забули-були за відпочинок, а тепер самі нагадали, боржо повставали, И пошли.